رحمان الرحیم الباب الرابع سلو رن باب الاسناد و ما يتعلق سند او د دې سره کومي خبره تعلق لري اپ دې کې دو فصلونه دي فصل اول د لطائف او الاسناد د سند لطائف او باقي باریکي درته ذکر کړي او فصل ثانی دے پا مارفت درواتو کی فصل اول کی چلتوائفو لسناد دی نوائدہ پا وکس مدے پسودے من انواح علوم الحدیث ویالسناد العالی والنازلے سنت کے عالمی و نازلی بھی سمرچ استاو دا نبیر اسلام پا منز کی واسطی کمی ندې علوف السنه دوی اسورتي زیاتېږي ندې نه دې تعبیر کوي په نازل سراو المسلسل او روایت تل درېم درېوايه تل کابرن الاسواغره مشران د کشران نو روایت نقل کوي سلام روایت تل اباینه لبل افلاران د زامن نو روایت نقل کوي پینځم روایت تل ابنا نه لا با روایت د بشود افلارانونو او شپګم المدبج ال مدج وای اقرران هر شي د له رستو تفسییر کوي او وم د سابق والله اول د الاسناد عالی والنازل تمید کی د الاسنادو ختون فاضله تونله حاض لمه دی اس صاندی او د امت خاص خاصه او شرف دی وليست لغیر همنه له مم سابقه مخکې امتونو کې سند مندنو خدایارچا خبره چې و بس اورې دي زمونږ دین کیسه ده چې ټوک نه 4 6 خبره کوي د دین جوړې کی او هو سنتن بالغاتن موکداتن دا بین سہ مؤقت سنت دے فعل المسلمی مسلمان باندې لازم دی یا اعتماد علیہ چې دی په بدیت مات کیفیت نقل الاحادیث پر نقل دا حدیث او د اخبارو کې دانه چې په توکل یو خبره چرته موندا او دی ته بده دین وای ابن المبارک رحم الله وای دی قول امام مسلم رحم الله په مقدمه کې ذکر کړی الاسناد من الدين سند د دین یوي سره ولول الاسناد که اسناد نه وی لا قال من شاء خام خاو وب هر غچا چی سی خو خاو او چی سی ویل نوابه ویله وک سږ خبرو کی دوی به سند له خبره کم کتاب کلا اپ کم سند دا د دې رجالونو مونواله چی کرا دی او کوټه دی دیو جن ادیب خوانو محدثینو با د صحیح احادیس سره بزرګونو لکونو ضعیف هم یادول د دې یادول چې دا ولا پته یی دا حدیث نه دی نو اي محدثینو ته روایت صحیح او ضعیف تر شریک شو شدا ضعیف دی او دا صحیح دی او سفیان سوری رحم الله و الیسناد والصلاح المؤمن سند خود مومن اصل حدا کما ان تطلب العلو فيه سنة نزن ویلکه څنګه په دې سنت کې اوچتواله لټول دام سنت دي ثم رشید په دې د فارخن کو ډیر ډیر خورای کړی لکه مثال په تور تھاو د دوی نه یو خبره اورېدلې واه خو د دې داسې جناره دې چې په مشرق کې او په مغرب کې نو یو یومیا شدو د میاشي منزل به د علو سنت د فارکو کولو زکات هغه نه دی واره دا سودا نبی رسلام په منځ کې واسطه کمی شو اچې دنه دی ادا د مونږ د ناراس نو موي بدنه مورید نه نه پدې چته اتفاق ولا ا سفر دازو جی جیازه موټر کې کی کې نه وغرته وبا سا هغه د خطرې او د یری او د بیابان او صحرا او جنگلونو سفر سوره سوره مو د بایسو ای بغایب لوګي تندې به ته امام احمد ابن حنبل رحم الله طلب الاسناد العالي سنه عن من سلفا ده سند يالي طلب كل دا زمغ د اسلاف وسنتتي لانا لانا اصحاب عبد الله ابن مسعود اقا شاگردان د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه كانوا يرحلون اي بسفر کول ذکوفین مدینه منوره تا فیتعلمون من عمره ایبو دو عمر رضی اللہ <سؤال> عنہ نے تعلیم اس لیے سنتے ہیں کہ وہ اس <سؤال> سے <سؤال> سنتے ہیں اور اعادہ غنہ بی اورد لالان کہ عمر رضی اللہ عنہ خبر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لی قواستہ و کنا دی د واسٹی ختمول لفار مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تراتل ولذالک استحبت الرحلہ مستحب سفر طلب الحديث کے ولقد رحل غیر واحد من الصحابہ د رغن صحابه سفری کړي پتلب دو علول اسناد کې پدې کې ابو ایوب رضی الله عنہ دے او جابر رضی الله عنہ دے د تشت ولو سند د پاره سفر کړي غنې masala ورتا را رسیدلې و تعریفو وي لغة العالي اسم فائل من العلو ده علونا زد النزول ده زد نزول ده نزول كتوالي توي علو بروالي او نازل اسم فائل من النزول زد ده علو ده استلاحا علو سنست توي الاسناد العالي هو الذي ده قل عدد رجاله. چې کم مشمیر در رجال او راویان ردي بالنسبه الى سند اخره په نسبت سره سند بلتا او یریذ به ذلک الحديث بعدد اكثر چې واردیږي په هغه سره دا حدیث په عدد اكثر یو حدیث چلا پښو گو واسیتو دے بلته پدریو واسیتو دے دی. دې دریو ته علول اسناد وای ادهش په نزول الاسناد وهي اويسنا دي نازل هو الذي اغت كفر عدد رجاله شدير شمیر در رجال ودي په نسبت سره الى سندنا خربل سند تا يرد به ذلك الحديث جواردي دي دا حديث پاغيوانه په عدد عقل سره ابياد علو اقسام نوو ان شاء الله وهي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ خیر قرآن محترم اور کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر او تا خوشاله ساته محترم اور شیخ القرآن سید امیر خان بچاسب درس اصول حدیث تاسو ورته دا ورصه پکرا چې کی دوه وحید گل اسلامي ډيټا سنټر مسان چوک کې باندې کې دوه وحید گل سرملاوی کې او په خیبر پختونخوا کې په جانګیری کې د مدینه مرسر په خوا کې نو صامصرہ زیرو دنسو تنتیس نو سوڑا تریادیس پینتیس. ریکارن سردارلی تر فروش زیرو دنسو